Daar sê, is amal hier, kan ons daar hoe beginne praat, is die oorkies mooi gespits, want daar hier die goed wat ons hier so leer, is baie belangrike inlichting vir die rest van ons levens. Moshe na Aaron het nou uit Egypte uitgetrek met die klomp Israelite, en nou is ons al by die derde maand nadat hulle uitgetrek het uit Egypte, en is hulle in die plek met die naam van Sinai En op die seste dag van hierdie derde maand, het Yahweh aan Israel die tien gebooie op die berg Sinaï gegee. Hy het het in die hande van Moshe gegee. En die hele Israel het al hierdie gebooie gehoor. En die hele Israel het hulle so verblij in Yahweh op daardie dag. Hulle was baie dankbaar en bly dat Yahweh vir hulle dit gegee het. Ja, Javie was ook op hierdie berg Sinaai gewees, en hy het Moshe geroep, en Moshe het in een wolkelom ingegaan, en het op die berg opgegaan. So dit was soos een wolk wat oor die berg gehang het, en toe het hy nou in hierdie wolkie ingegaan, en saam met hierdie wolk opgegaan, tot op die bergse top, waar Javie met hom gepraat het en Moshe was op die berg vir 40 da en 40 nachte. Hy het nie een stikkie brood geëet nie, en hy het niks water gedrink nie. En Yahweh het hom onderricht, met ander woorde, Yahweh het hom geleer van die inzettinge en die verordeninge wat hy wou hee dat ons die kinders van Israel moest doen. En Jawe het die tien geboeie wat hy die kinders van Israel beveel het, het hy geskryf op klip tablette met sy eie vinger. Ja maat, Jave het het met sy eie vinger op hierdie klip tablette geskryf. En toe het hy dit nou vir Moshe gegee om vir die mense te kom gee, om vir Israel te gee. En toe die kinders van Israel sien dat Moshe nou bykie lang draai daar op die berg, en hulle weet nou nie wat gebeur bo nie, want hulle kan ons nie nie dier hierdie wolk sien nie, toe wonder hulle nou wat gaan aan. Miskien het Moshe nou iets oorgekom en dalk kom hy nooit hier terug nie. En hierdie klomp Israelite begin nou allerhande dinge denk, waar die duivel nou weer vir hulle in hulle oore influister en hulle roep vir A Aaron, want aan Aaron was wel nie saam met Moshe op die berg nie. En hulle sê, A Aaron, kom een bykie hier. Ons weet nou nie wat van Moshe geword het nie. Maar, staan jy nou op en maak vir ons een God, wat voor ons sal uittrek, anders te gaan jy sterf. En Aaron was baie bang vir die volk, en hy het hulle beveel om vir hom goud te bring, en hy het daarvan vir hulle een gouwe kalf vir die volk gemaakt. En voordat Moshe nou nog van die berg kon afkom, het Yahweh aan Moshe gesê, Mosje, gaan af want jou volk, wat jy uit Egypte uitgeleid het, het verderflik gehandel. Hulle het nou gezondig. Hulle het nou vir hulle een gouwe kalf gemaakt en voor dit neergebuig. Daarom, laat my begaan, dat ek hulle kan verteer van die aarde af, want hulle is een hardnekke volk En Moushé, het die aangezicht van Yahweh gesoek, hy het met Yahweh gepraat oor hierdie saak, hy het gebid, en hy het mooi gepraat, en hy het gepleit by Jahwe. en toe het hy van die berg afgeklokom, en terwijl hy afgekom het, was die kliptablette nou in sy hande gewees, wat Jahwe vir hom gegeet, dit was twee kliptablette, en hy moes die Israelite daarmee onderrug, hy moes hulle leer van die wette van Yahweh, En soos wat Moshe nou nader aan die volk kom, soos wat hy nou afkom van die berg af, sien hy die gouwe kalf wat hulle gemaakt het. En Moshe het verskrikkelijk kwaad geword. Sy woede het omtrent ons vlam. En hy het daar die kliptafels neergegooi. Dit het gebreek en Moshe het na die laar toe gekom, en hy het die kalf gevat, en hy het met vier verbrand, en hy het het fijn gemaal, totdat het fijn geword het, en toe strooi die gauwe poeier nou op die water, en hy geet het vir die Israelite om te drink, en daar het hulle die swaard uitgetrek, en toe begin die Israelite nou onder mekaar beklei. en daar het die hele klomp mans, wat betrokken was, met hierdie maak van hierdie gouwe kalf, het omgekom, hulle het gesterf. En in die ochend het Moshe vir die mense gesê, ek sal nou terug gaan na Yahweh toe op die berg, en miskien kan ek versoening kry vir jylle verskrikkelike sonde, oortreding wat jylle voor die aangezicht van Yahweh begaan het. So Moshe van nou gaan kyk het, of hy nie met vader kan praat, en dat vader dalk, net dalk een bykie barmhartig sal wees nie, dat hy genadig sal wees nie, en dat die mense nou weer a kans gee nie. En Moeshe het weer teruggegaan, en hy het weer vir 40 daal, en 40 nachte geblei. En in hierdie tydperk, het Moeshef met Yahweh gepraat, en hy het vader gesmeek om Israelse onthalwe, en om hulle te vergewe. En toe het Yahweh vir Moeshef gesê, om twee klip tablette uit te kap uitklip het, en hy moes dit toe nou terbring na vader Yahweh toe, en hy het toe gedoen, en vader het toe vir hom die geboeie gegee, wat hy daarop moes uitkap, want vader wou dit nou nie weer doen nie, want Mouché het hier die kliptafel stik gegooi, so nou moet hy die nie wis maak, en hy het opgeklim op die berg Sinaai, en hy het toe gedoen soos wat vader dit vir hom gegee het, die tien geboeie, op die tafels. Moshe het toe nou nog 40 daal, en veertig nachte by Yahweh gebly en Yahweh het om geleer, van die inzettinge en verordeninge, met aanhoorde van al die wette, wat vader wil hy ons moet doen, en van al die raad, wat hy vir die mense kan gee daal, en toe het Moshe gekom, af van die berg af, en hy het weer na Israel toe gekom, en hy het vir hulle toe geleer, omtrend die woorde wat Yahweh met hom gepraat het, hy het hulle die wet van Javie geleer, die inzettinge en die verordeninge. En vader wou hy dat die kinders van Israel volgens hierdie wette moes leef, want dan kan hy en sal hy dan tussen al die Israelite kom blij en woon. En die volk was toe baie blij oor al die dinge wat Javie vir hulle gesê het dier Moshe en hulle het vir Moshe gesê ons sal alles doen wat Javie met u gepraat het en hulle het ook elke man gedoen wat hy kan, en gehelp om die apartheidsplek van Yahweh raag te kry, en goud, en solver, en koper, en alles wat hulle kon kry, om hierdie plek vir vader perfect raag te kry. En elke man het gehelp waar hy kan, en Moshé het die werk gesien wat hulle gedoen het, en soos Yahweh om beveel het, En Moshe het toe die mense geseen, omdat hulle dit nou so wonderlik reggedoen het, soos wat dit moes wees. Nou dit is hoe Israel die wette van vader gekry het. En dit wat hulle gedoen het, die gouwe kalf aanbid het, moet ons nooit weer doen nie. Onthou ons mag geen afgoede heen nie. Ons mag net vir Javeshoa, aanbid, hy wie vir ons ingetree het, hy is verskrikkelijk lief vir ons, en ons moet nie sy hart seer nie. Daarom doen ons die gebooie soos wat hy ons beveel het. Julle moet een lekker dag verder heen.